Lir's barn. Berättelsen om Lir's barn är inte lika gammal som berättelsen om Tyrans barn, men den har gemensamma drag med de allra äldsta iriska myterna. Handlingen tilldrar sig efter gälernas ärövring av Irland, när Tuthadei hade tagit sitt underjordiska rike in i älvhögarna i besittning. Havsguden, Mannanans far Lear, är samma kung Lear som förekommer i Shakespeares drama Kung Lear. En gång skulle en ny kung väljas hos Tuthardy. Bov Durg valdes, och Lear, som bodde i Älvhögen i Finukid i norra Irland, tog då mycket illa upp. Eftersom han hade hoppats att själv få bli kung Han bröt upp från mötet utan att ta farväl av någon Och reste ursinnig tillbaka till sitt land Någon tid därefter dog Lears älskade hustru Lear var otröstlig och höll på att tyna bort av sorg Bav såg nu en möjlighet att försona sig med Lear Och erbjöd honom en av sina tre fosterdöttrar till hustru på den tiden var det brukligt att barn av ädelbörd sändes hemifrån för att uppfostras i andra förnäma hem. Och fosterbarnen stod fostersyskonen och fosterföräldrarna lika nära som sina riktiga föräldrar och syskon. Lear valde den äldsta fosterdottern, som hette Ab, till hustru, och förde henne hem till sin hög, där en stor bröllopsfest hölls. I sin omtid födde hon tvillingar, en son som fick namnet Edd och en dotter som fick namnet Fjongola. En kort tid därefter blev hon återigen havande och även den här gången födde hon tvillingar, gossarna fiakra och Kon. Den födelsen kostade henne med livet. Lear blev återigen utom sig av sorg. Och endast hans barn kunde trösta honom. Bov erbjöd då Lir sin fosterdotter, Ifei, till hustru. Och Lir tog henne till sig högen upp i norr. I början avgudade Ifei sina systerbarn och gjorde allt för dem. Bov älskade dem som sina egna barnbarn, och det besökte honom ofta på det kungliga slottet. De fyra barnen glade och roade alla och deras far dyrkade dem. Det dröjde medler inte länge för en iföj började bli svartsjuk på barnen för att det var så älskade. Sida 30. Hon låtsades bli sjuk och låg på sin vilobädd nästan ett helt år och funderade på hur hon skulle döda styrbarnen när hon slutligen hade smidigt färdigt sina svekfulla planer steg hon upp, till synes återställd efter sin långa sjukdom och började förbereda ett besök hos Bov tillsammans med barnen. Tvillingflickan Fyongola anade oråd och ville inte följa med men hon kunde inte undgå sitt öde och det gav sig iväg. När det hade färdats ett stycke befallde Ifej sina tjänare och följeslagare. Döda Lirs barn, för du har tagit min makes kärlek ifrån mig. Vad ni än ber om som belöning ska ni få. Nej, svarade det vredgat, vi kan inte döda dem. Det är illa nog att tänka en sådan tanke, och att tala om något sådant är ännu vedervärdigare. Ifej tänkte då att hon själv skulle döda barnen med sitt svärd för även kvinnor var krigare på den tiden och bar dolkar och svärd men modet svek henne. Det fortsatte på sin väg och kom så småningom fram till sjön där i Varak i västra Myth och där befallde hon barnen att klia av sig och stiga ner i sjön. När det stod ute i vattnet förvandlade hon dem till svanar med sin trollstav Sorgset ropade Ljungfru Fjungola ut sina anklagelser mot Ifej och förespådde hennes död Säg oss åtminstone när vi blir lösta från förbandelsen bönföll hon I 300 år måste ni leva på Darivarag 300 år i Skottland och 300 år i Aris och Inish Glory. Men den dag en man från Konat i norr Förenas med en kvinna från Munster i söder Ska ni bli lösta från förbannelsen Svarade Ifej triumferande Hon förstod att Tuthardey inte kunde häva förbannelsen Eftersom det hade bett henne sätta en gräns för förtrollningen Inte ens Ifej kunde lösa förtrollningen Och av rädsla för sin makes vrede gav hon svanarna egenskaper som inte vanliga fåglar äger. Förmågan att tala och sjunga vackrare än någon i hela världen. Det skulle också få behålla sina mänskliga sinnen och egenskaper men det skulle inte behöva lida nöd eftersom det hade svangestalt. Ifej fortsatte sin färd till Bovs palats och när han frågade henne var barnbarnen fanns svarade hon att Lear inte hade låtit dem fara, eftersom han inte längre vågade anförtroda mot honom. Bov blev rasande och sände sina budbärare till Lear, Och på så sätt avslöjades Ifejs svekfulla dåd. Bov grep genast sin trollstav, slog henne till marken och förvandlade henne till en ond ande. Och dömde henne att för evig tid irra omkring i rymden Sedan for Bov och lir tillsammans till sjön Darivarag Och såg där det vackraste fyra svanar man kan tänka sig Medan det stod där började svanarna sjunga sin förtrollande vackra sång Så att all smärta, sorg, vred och misströstan Ran av alla dem som hörde sången i trehundra år Kom stora människoskaror Från hela Irland Till sjön Darivarags stränder För att se de förtrollade svanarna På dagarna talade svanarna Med människorna Som förundrade sig Över deras talekonst På kvällarna stämde de upp Sina himmelska röster Och sjöng människorna till sömns Så sällsam Och så ljuvlig var deras sång Att människorna föll i en djup och rofylld sömn hur sjuka den var och vilka världsliga bekymmer som än tyngde dem När 300 år hade gått sa Fjöngola, som var deras ledarinna till sina bröder att de måste lämna sin älskade sjö Medan hon sjöng en vemodig avskedsång flögde tre gånger runt sjön och svävade sedan bort genom luften på sin sorgetyngda färd mot en dyster landsflykt i Skottland. Där fick det ensamma och bedrövade utstå många prövningar. En storm i natt drevs det bort från varandra i den hårda vinden. Hela natten väntade Fjöngula på sälklippan. Och på morgonen såg hon kon komma smutsig, blöt och helt utmattad Sen kom ner Nerkyld och svag Och Fyongola Tog de båda bröderna Under sina varma kärleksfulla vingar Och sa Om nu bara Edd också ville komma Så behövde vi inte gråta mer Till slut kom även han Så medtagen Att han knappt orkade flyga Så var det fyra stackars varelserna återförenade. En dag när det simmade i floden mynning såg den skara ryttare närma sig. Det var Bovs båda söner som tillsammans med en stor folkhop från den andra världen hade sökt svanarna vida omkring. Det berättade för dem hur de stod till med deras folk, truth och att Lear och Bov var friska och mådde väl, men att det fortfarande sörjde Lears barn, sida 31. Fjöngula klagade över deras bittröde, och hennes hjärta ville nästan brista. Där Kunglirs ädla barn nu har sin boning, är det kallt och oästvänligt. Och istället för sidan, värde nu fjädrar. Det det kan finna på de vita sandstränderna, och i det salta havet är nu deras föda, istället för hasselträdets möd. 300 år gick och det var nu tid att fara till Eris och Enish Glory. Och där levde de landsflyktiga i stor nöd tills kristendomen kom till Irland och den helige Maokamok byggde sitt lilla kapell på Enish Glory. En morgon, när det hade ringt till ottesången och munkarna hade sjungit, stämde svanarna upp sina överjordiska röster och sjöng under hänförelse sina allra vackraste sånger. Mokamok, som inte hade hört talas om de förtrollade svanarna, frågade varifrån den underbara sången kom, och när folket hade berättat svanarnas historia för honom, kallade han dem till sig, och länkade dem samman två och två med silverkedjor, Fjongola med Edd och Kon med Fjakrap, som tecken på att han visste att det var förtrollade människor Svanarna stannade kvar hos Mokamok och var honom till ständig glädje och det glömde alla sina lidanden i hans sällskap Till sist kom så den dag som Ife hade förutsagt Då Lairgrin kungen av Connott äktade Diock, dotter till kungen av Munster det dröjde inte länge för en de fick höra talas om svanarna i Enish glory hon trodde efter att äga dem och sände sina tjänare för att ta dem från Mokhamok med våld och så gick spådomen i uppfyllelse genom våld bröts den långa förtrollningen istället för svanar såg tjänarna framför sig fyra uråldriga skrumpnade människor Mokkamok döpte dem och då dog det och uppsteg till det kristnas himmel där det äntligen fann ro men den helige Mokkamok sörjde länge sina älskade svanar Sida 32